Wabunge wa ngazi za juu hapa Marekani, Lindsay Graham na John Lieberman, wanamhimiza Rais Obama kuwaelezea marekani na bunge msimamo halisi wa kile Marekani inataraji kupata kutoka Libya. Senator Lieberman alisema ikiwa Rais Obama ataeleza malengo ya Marekani kwa ufafaha zaidi huenda kuwepo kwa uungaji mkono zaidi wa bunge katika kuhusika kwa Marekani kwenye kampeni ya kijeshi inaongozwa na NATO huko Libya. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi, Aida Isa wabunge wa chama cha Republican na wale wa chama cha Democrat wamekasirishwa na rais Obama kwa kutoomba idhini ya bunge katika kuingia kwenye kampeni ya NATO huko Libya. Mwezi uliopita, hamasa hizo zilijitokeza wazi katika kura mbili kwenye baraza la wawakilishi lenye wanachama chama wengi wa Republican. Kura moja ilikuwa ni kutoa idhini ya kuhusika kwa majeshi Marekani huko Libya na nyingine ni kutaka kuhanibia operation hizo za kijeshi. Zote hazi hazikufanikiwa. Lakini kura nyingine juu ya Libya inatarajiwa kufanyika jumanne. Akizungumza kwenye kipindi cha televisheni cha Fox News Sunday, Senator Lieberman, ambaye hategemei chama chochote cha kisiasa na ambaye anatoka jimbo la Connecticut Alisema utawala Obama unahitaji kuwa bayana zaidi kuhusu shughuli na lengo la Marekani huko Libya. Even though japokuwa in, uh, about... wakati mwingine utawala umesema kuwa hawana nia ya kumpindua kiongozi wa Libya Gaddafi lakini ni dhahiri kwamba tunataka kufanya hivyo. Hii yote ni kutaka mabadiliko ya uongozi na kuwapatia uhuru watu wa Libya kutoka enzi ambayo waliyo kozwa chini ukatili wa dikteta. Bwana Lipman alisema anaamini kuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi ataondoa madarakani ikiwa Marekani itaunga mkono juhudi za NATO. Anasema hiyo itakuwa hatua kubwa ya kusonga mbele. I, I know it's complicated and I think frankly there wouldn't be as much opposition in Congress to our action in Libya if there was Uh, argument on... Anasema najua si rahisi na nafikiri hatutakuwa na pingamizi kwa juhudi zetu huko Libya ikiwa kutakuwa na maelezo mazuri yanayotolewa kuhusu sababu yetu kuwa huko Naye Senator from Republican Lindsey Graham wa South Carolina pia alihojiwa kwenye kipindi cha Fox News Sunday alisema ni muhimu kumuondoa Gaddafi kutoka uongozini if the goal is to protect the libyan people and their human rights the best way to do that is to break the Gaddafi's inner circle Anasema ikiwa lengo ni kuwalinda watu wa libya na haki za kibinadamu basi njia nzuri ya kufanya hivyo ni kwa kuvunja washirika wa karibu wa Gaddafi na kumuondoa Gaddafi mwenyewe Senator M Republican John Cornyn wa Jimbo la Texas alisema katika kipindi hicho cha Fox News Sunday kwamba malengo ya kisiasa na kijeshi yanafaa kuwa ya kumngooa kiongozi huyo wa walivyopiga madarakani. We need a plan from the president not just a hand off to NATO and say it's their problem not mine and then we need to uh, once the american people understand what the... Anasema tunahitaji mpango mahsusi kutoka kwa rais sio msaada mdogo kwa NATO tukisema ni tatizo lao sioletu letu na kisha watu wa marekani wakishafahamu nini lengo la serikali yao na njia ya kuafikia lengo hilo basi nadhani tutashikamana katika juhudi hizi Hasia huko Libya za kumtaka Rais Gaddafi kuondoka madarakani na kumaliza miongo minne ya utawala wake zimeendelea kwa miezi mitano sasa na bado hakujapatikana suluhisho. Nchi za Magharibi zimewaunga mkono wa asi katika kumtaka Gaddafi aondoke madarakani na wamechangia katika mashambulizi ya angani ya NATO dhidi ya vikosi vinavyomuunga mkono Gaddafi ili kuwazuia wasiwashambulie raia wa Libya. Hapo mshono wa mwezi Juni takwimu ya maoni ya Giela Paul ilionyesha kwamba 46% ya waamerika hawaungi mkono juhudi za kijeshi huko Libya lakini 39% wanaziunga mkono na 15 hawakuwa na maoni yoyote.